A legnagyobb veszély, ami Afrika belsejében a légionistát vagy más idegent fenyegeti, egy hosszú lappangás utáni elemi erővel kitörő érzés, az afrika iszony. Ügyesen, türelemmel, alkalmak felhasználásával nem is túl komplikált bizonyos időmúltán kikerülni Mély-Afrikából. És azután már egyáltalán nem nehéz valamelyik kikötővárosból, vagy az egyenlítőnél följebb, ahol honfitársak, kreatív intézmények találhatók és sokféle modern közlekedési eszköz van. Csatlakozást találni az európai kontinens felé. De aki rohan, aki egy pillanatig sem bírja már, akit megőrít a tudat, hogy még gyors vonattal is reménytelen távolságokon átvisz az út, az az ember elveszett. Ilyenkor a kereskedő otthagyja az üzletét és nekivág vág mocsaraknak, ilyenkor a sofőr, ha elérte Észak-Afrikát, nem indul többé visszafelé az autóval, Ilyenkor a légionista befogja a fülét, ha takarodót fújnak, és neki a sivatagnak. Ez a betegség alkonytájt szokott kitörni, mikor legkevésbé látszik értelmesnek itt az élet. Gőszerű fülletség feszíti a levegőt, és az ember lihegve kiadja magának a jelszót. El Afrikából. És ha nem is vág neki rögtön az útnak, már minden ház, minden szó, minden felkelő nap külön idéz idézelő. Ez egy zokogó, epileptikus undor, egy kirobbanó téboly, valami eszeveszett gyűlölet az egyhangú forróság, a homok és a vontatott afrikai élet melódiátlan derkli jelle. Délelőtt még nem volt semmi bajom, csak bágyat voltam és nagyon izzadtam. Délután már tudtam, hogy meg fogok szökni. Ahhoz, hogy az ember innen hazafelé szökjön, feltétlenül szükséges, hogy a józanész utolsó szikrája is kihunjon az afrikai iszony delériumában. Az út a legelső városig, ahonnan éjszak felé lehet jutni, ahol valami nyoma van már a mai kornak, autóval, kitűnő felszereléssel, jó testi kondícióban, veszélyes, fárasztó, súlyos megpróbáltatásokat jelentő utazás. Ezzel szemben legfeljebb két-három napi élelemmel, sorvadásnak indult szervezettel, gyalog indulhattam csak el. Kilátás, remény, nincs egy százegyék ni sem a valóságos szabaduláshoz. Ez csak neki futás a kibírhatatlanból. Ez nem szökés, ez olyan rángásféle, mint amikor az akasztott ember kapálódzik a halál ellen. Az ember elindul, hogy még valami iniciatívát ragadjon meg az életben, hogy ne halljon meg tétlenül. Még jó, ha éhen hal, még jó, ha a nap végez vele, vagy a vadállatok, és nem kerül kósza arra kezébe, akik igen megfontolt emberek abban a tekintetben, hogyha egy légionista megöléséről van szó, nagyon körültekintő viták alapján döntik el, hogy életlen karddal fülészeljék -e ele a fejét, vagy hosszabb ideig hempergessék ide oda egy halomparázson. A sivatagban nem csak a vad arabok ölik meg a légionistát, a sivatagban minden arab vad. Amelyik a városban zsákot foltoz, vagy üstöt kalapál, ha átmegy egy másik helységbe, és útközben elalélt gyarmati katonát lát a homokba, körülnéz és gyorsan megüli a zsebkésével. Esetleg cvikker van az órán, plomba van az ápfogában, és néhány óra előtt talán a kávéházban ült, feketét ivott és békés vigyorral beszélgetett az európai villanyszerelővel. Azt hiszem, ez nem csak az elnyomott bosszúja, hanem a feléledő atavizmus is, vagy a kettő keveréke, amivel a sivatagi por egészen könnyen hatalmába keríti a civilizációval frissen mázolt tarabot. Az ő a civilizáció amúgy sem jelent mást, mint kötelező himlőoltást, adófizetést, érthetetlen törvényeket, amelyek csak arra jók, hogy az arab lépten nyomon beléjük botoljon, és így bőséges anyagot nyújtson a büntetőcsoportok számára, amelyek utakat építenek. Ó, az afrikai utak! Erről külön kellene egy egész regényt írni. Ezekről a remek, széles, nagy utakról, amelyeket renitens arabok szökevény légionisták építenek 50-60 fokos melegekben, mocsarakban és pusztaságokban. Ezek a szép csontvászfehér utak, ítélet napján biztos fognak. Ha behunyom a szememet, dölve ágyamon a levegőtlen, tikkasztó délelőttön, mikor a napsárga izzása átver az át szemhéjon is, páris látom a lapos, roppant konkord forgatagával felvonulni emlékeimből. Balra a rivoli, végig, ahogy a szajnát szegélyezi világtörténelmi épületeivel, és jobbra a chanzelizé kiemelkedve az itol fölé, sima aszfalt lejtőjével, pazar hotel sorával. Hogy lettem kóborló bohémból gyári napszámos? Ezt könnyen megérthetik, akik már értek Párizsban, és tudják, milyen egyszerű az átalakulás a Rotond Kávéház testpedésétől, a Bián körti Renault gyárig. Egy évig csavarogtam így gyárakban, menhelyeken, hidak alatt, csavargók között és szántóföldeken, szomorúan, gókat életemmel, lírámmal és gondolataimmal, rondyosan, tehetetlenül, még egy hajnalban magam mögött hagytam Avignon, ezt a valószínűtlen várost mesébe illő ódon gótikájával, megszentelt múltjával, és nekivágtam Marseille-nek. Mikor elém tárult a kikötő hatalmas panorámája, már elszólult a szívem járók és daruk végtelen sora felett egy magaslaton már elborult előérzettel nyomasztónak sejtettem a jövőt. Csípős kora tavasz volt. A nyílt öblön keresztül szabadon hömpölyögtek be a városba az óceán ködei. Köhögtem és szédültem, tereken ődögéltem, és mint édes otthonba tértem nyugovóra este a kikötő valamelyik elhagyott vagonnyában, ahol mégis melegebb volt. Látom magam előtt, ahogy ott álltam a Force Engine erőt kapuja előtt, ez a modern citadella, ahova Európa minden tájáról a jelentkező légionistákat gyűjtik össze, már régen vonzott. Tudtam, hogy csak be kell lépnem a poszt mellett, és már meleg ételt kapok, már lefekhetek valahol, langyos helyiségben, és már nem léphetek vissza soha többi civilben. Apró szemű eső szitált, és valahol a régi kikötő medencéjéből siralmasan felfelül egy hajótülök. Szélt fújt keresztül nedves ruháimon, kezem fején a bőr vörösen feszül. Hát mi lehet rosszabb ennél az ázott, sivár jelennél, ahogy itt állok egyedül egész Európában? Szemben velem az őr merevem, közömbösen bámulta ezt a számára bizonyára megszokott nyomorúságos vergődést. Talán, ha van egy cigarettám, nem megyek akkor be. Kaptam egy tárist, és lenyírták a hajam. Csupa hozzám hasonló, ilyet butasággal összebámoló ember volt együtt. Alig beszélgettünk és csak néztünk ki a kis ablakon az elázott városra, ahová nem léphettünk ki többé. És egy napon éppen alkonyodott, fegyvertelenül, oldalunkon kenyerzsákkal, levezényelték kis csoportunkat a kikötőbe egy hajóhoz. Megyünk némán és iettem, alázatos, elcsigázott emberek, félre szabott mundérjaikban. Meg kell várni szép libasorban, amíg beszállnak az utasok, csak azután kerül arra a sor, hogy mi is elhelyezkedjünk a fedél közben. Két matróz felhúzza mögöttünk a goruló hidat. A fenékben helyeznek el mindannyiunkat északára. Egy imbolygó rácsos lámpa homályos fényénél fekszünk, hanyat, kisbatyunkon sóhajtozva, némelyik hányni kezd. Árnyékaink hosszúra nyúlnak, és torzandőnek végük a csikorgó elhajló bordázaton. Felnyitom a szemem. Az ablakon nagy, tágkévékben tűzbe a nap, és a nehezen felszívott levegő egy-egy hirtelen fújtatással ejti vissza a tüdön, hogy kínos, lassú emelkedéssel újra belélegezze. Mellettem egy bröton paraszt fiú alszik, és vékony habfoszlányok táncolnak a száján. Valaki pokrócot próbál teríteni az ablakra. A szemközti messzelt fehér falon egy polc vonul végig, rajta sapkák, felfüggesztett, mozdulatlan bajonettek, és középpen egy sárga kürt. Senki sem beszél, senki sem mozdul. A hőség, mint egy sárgásan oszló, sejtelmes szörny ül a Mi lesz velünk? Egy hét választotta el garnizonunkat az őszi offenzívától. Offenzívának nevezik a hadsereg előrenyomulását azokon a területeken, amelyek névleg francia uralom alatt állnak, de még meghódítatlanok. Ilyenkor rendszabályozzák meg az engedetlen törzseket, és egészen vad törzsek között elszólt csatározásuk után új garnizonokat létesítenek. Ez rendszeresen szeptemberben kezdődik, és eltart tavaszig. Egy hét választott el a véghetetlen meneteléstől afrikai tájak egyhangúan változó sivatagában, merőleges, súlyos napsugarak alatt. Mikor csak gépfegyverkoncertek, repülőmotorok berregései linkíti meg a mozgás legegyszerűbb mechanizmusára csökkentett életformákat. Holott már most is, aránylag szabadabban és veszély nélkül, mint egy torkomra tekert piszkos rongy folytogat a valóság. Mikor először dörzsöltem meg ujjaimmal, önmagamat csillapítva, nyírkos homlokomat, mikor először vettem észre, hogy a lélegzetem rövid és taporra lesz valami kezdeményező elhatározás izgalmában, és megéreztem combjaimban azt a remegő vágyacságot, amitől az ember alig bír lépni és mégis futni kíván, tudtam, hogy vége, hogy az élet legfelsőbb parancsára szökni fogok. És néhány iszonyú élmény után ott fehérlik majd csontvázam a sivatagban, amíg be nem fed a kemény por később pedig egy szép széles országot, amelyen autók közlekednek kíváncsi amerikaiakkal. Igyekeztem fékezni magam, hogy valamiféle terv szerint tudjak eljárni. A helység egyetlen főutcája egy elhagyott, bűzös, nagy szeméttelepre vezetett, ahol hajnalban még három-négy flegmatikus természetű hiéna volt látható. Itt egy kisebb fajta vörös téglákba épült, elhagyatott üres gyárépület át, mögötte hatalmas tócsa, amely valószínűleg szennyvízlevezető volt valaha, mert vastag, szürkés-barna ipari moslék lepte be a felszínét. Elhatároztam, hogy szökése után néhány napig ide szállásolom el magamat, mert előírás szerint a szökött légionistát 48 óráig kell üldözni minden irányba, elsősorban a saját érdekében, mert így még van remény, hogy életbe találják valahol. 48 óra múltán már csak rádiókörözést adnak le személyleírással, és a közvetlen üldözést beszüntetik. Úgy okoskodtam, hogy mindenfelé szétnyargalnak és keresnek majd, de arra az egyszerű ötletre, hogy itt, e néhány épület között kutassanak, valószínűleg nem gondolnak. Hold vállalkozott arra, hogy a beszerzett civil ruhákat, élelmet és a szegény szókmokomat leteszi az elhagyott gyártelep közelében a megbeszélt helyen. Egy nappal az offenzíva kezdete előtt, miután leváltottak bennünket, és az új helyőrség is megérkezett, teljes 24 óra szabadságot kaptunk, hogy újabb 24 óra múlva kezdetét vegye a szörnyű menetelés. Ez a 24 óra egérutat jelentett, ami még bizonyosabbá tette, hogy a helyőrség közelébe nem fognak keresni. Reggel, mintha egy nagy darab víz zuhanna alá, sűrű, botnyivastak sugarakban ledobbant a trópusi zápor, harsogva és hirtelen. Az égen piszkos szürke felhők vonultak alacsonyan, Délután olyan hőség váltotta fel a nedves időt, hogy a tócsák valószínűtlen gyorsasággal száradtak föl, és mint egy kemence belseje, úgy ízott a táj. Ott ültünk a kocsmában a földön, és kockáztunk. Valahol egy deket gramafon zörgött. A szemem előtt zsongva ugrál a levegő, a vén arab homályos poharakba hozza a rumot, nagy legyek röpködnek, vakító forróság terpeszkedik a meszelt falakon, és egy ócska ingaúra, mint valami kivénült énekes, minden fertájkor artikulálisan kísérletet tesz arra, hogy elüsse a negyedet. Gurul a kocka, csörög a pénz, az arcokon egészségtelen nyírkos fényfótok ülnek, rikácsolnak, pipáznak, töltik az időt, mint száraz, apróra őrölt húst egy láthatatlan hurka bélbe. A függönyhasítéknál megjelenik hold. Rám néz, és eltűnik. Ez azt jelentette, hogy minden a megbeszélt helyen van. A távozó józan ész egy utolsó kísérlettel minden rémületet almíroz bennem, ahogy felállok, és kínosan erőltetett közömbös arccal lépek egyet. Nyelnem nem kell, mert hány ingerem van, és olyan gyengének érzem magam, hogy sírni tudnék. El innen, ordítja valami csepegő vörös betűkkel a szemem előtt. Alkonyodik, amikor elsullanok az utolsó kis sárkunyhó mellett, amelynek ablakán egy szomorú teve néz ki az utcára. A gyártelep mögött átöltözöm. Nem tartottam magamnál mást, mint hat lövetű forgópisztolyomat, amilyet az ócska vas kereskedéseken kívül csak a francia idegen lehet látni. Ezen kívül természetesen van nálam egy patt. Ez az afrikai gumibot. A vasbeton elmélet alapján készült, egyesítve magában a nyomó és feszítő ellenállást. Összevart, hosszúkás rongyot felül nyitva hagynak, beletesznek néhány letompított végű drótot, a drótok közé homokot szórnak, kisebb kavicsokat, vagy ólomdarabokat, felül is összevarják, még két vászonhúzatba vagy bőrbe bújtatják, és enyvel zsinórral átkötik. Olyan, mint egy túlvastag kolbász, és az ütő ereje felülmúlja a legjobb vas vagy gumibotét. Este bemásztam a gyárba. Mindenütt átható gumiszagot, és igen sok nagy, vörös patkány macskaszerűen kígyózó testtel, sunyim mozgó fejjel minden mindenfelől. Az ivóvízről megfeledkeztem, de csak akkor vettem észre, amikor már nem lehetett előjönni. A testnedveinek párolgása itt a trópusokon olyan gyorsan történik, hogy a napi vízmennyiség redukálása is rendkívüli kínokat és veszedelmeket jelent a szervezetnek. A szomjanhalás egy aránylag nagyon gyors halál nem. Kénytelen voltam a hulladék tóvizéből inni, és azt hiszem, ez a poshat langyos lé elő tünetekkel járó görcseimet, ami mindenek felett elsősorban azt okozta, hogy később oly kevésbé feleltem meg a német pampák vad bikája elnevezésnek. Egy alkatrészektől megfosztott gépvázon hálta. Öt napig kényszerítettem magam arra, hogy itt lakjam, mi alatt kiolvastam az egyetlen megszerezhető könyvet, amely a konyha vetemények okszerű termesztéséről szólt. Ez alatt már befejezték az üldözést, és a kezdődő offenzíva elterelte rólam a figyelmet. Még ahhoz is néhány kötet megírására lenne szükség, hogy nagy körvonalakba mondjam el utam a városig, ódon hat lövetőmmel, kollerás görcseimmel, és négy-öt jobb sósa érdemes emberrel, akik utamba akadtak, és bizonyára ma is ott porladnak az elátkozott sárga porban, amelynek minden talpalatnyi helyét halálos küzdelmekkel és vérrel szentelte be a romlás. Hogyan történt? létezik egy csodálatos sors, külön egy ember számára másképpen, akinek ha ki van jelölve a pusztulás helye és ideje, akkor nem halhat meg előbb vagy máshol, még Afrikában sem. Annyi bizonyos, hogy százszor jobb fizikummal és ezerszer több szerencsével sem teheti meg gyalog, betegen és felszerelés nélkül az ember ezt az utat. Hogy jutottam előbbre is, ilyen messzire? Soha sem fogom megérteni mert pontosan utolért minden bal szerencse, minden előre látható halálos kimerültség és akadály. Már az első órákban haldokoltam, már az első napok után a kimerültség halálos stádiumába voltam. Már a harmadik nap délutánján sipoló tüdővel, rogyadozó térdekkel húztam magam, mint egy elviselhetetlen terhet. Már alkonyatkor elröppenő lélekkel borultam le eszméletlenül, arcra bukva homokba, kitárt karokkal, mint aki lázálmába meg akarja ölelni a földet. És még hetek múlva is mentem. Áthaladtam oázisokon, és nem tartóztattak le. Semmiféle magyarázatot nem tudok adni. Az ilyesmit nem lehet mással magyarázni, mint egy rendkívüli fizikummal. De eltekintve attól, hogy már az induláskor beteg voltam, alapjában sem vagyok jó kizik ember az átlagnál. Belenyugszom abba, hogy egyéni sorsom valahonnan a múlt kezdetétől determinálódik, és sem rovásomra, sem javamra nem változtathatom meg. Csak szenvedésemet vagy örömeimet fokozhatom egy-egy helyzethez képest, de a végső jó vagy rossz, mint kötött marsruta, jön a világra velünk. A menekülő légionista álmok putó. Sehol sem szeretik, félnek tőle és megvetik. Segítségre Afrika belsejében nem számíthat. Kést vágni emberbe, gyújtogatni, rombolni. Nem változtathat a sorsán. A menekülésnek kikerülhetetlen eszköze a rablógyilkosság. Aki Afrika belsejéből, mint szökött légionista kiútott, az hazudik, ha mást mond. Az egyetlen nagy és alig megoldható probléma, hogy élni, háttérbe szorít minden erkölcsi mérlegelést, emberi szolidaritást, és a küzdelemnek csak egyetlen szigorú feltétele van. Menni. Aki megáll, annak vége. Semmire sem emlékszem világosan. Menekülésemet nem tudom időre, eseményekre felosztani. Egy forró, zavaros masszában vergődtem. Nappal összerődtem, éjjel felébredtem arra, hogy didergek. Egyszer talán legmélyebb ájulásomból azért ébredtem fel, mert belém halapott egy híjéna. A revolver villanásánál láttam, hogy három-négy ilyen undokállat üget el a sötétben. Az éjszakai hideg épp olyan fedetlenül talált, mint a nappali forróság. Élet, világ, morál, szív és értelem, mint egy tudathasadásban a jó és rossz között, régen leváltak a lelkemről. Csak elebből a pokolból. Ez volt az egész szótáram, ha égtem, ha öltem, ha továbbván